Arta tăcerii Autor Blanchard Aceasta este o înregistrare, audio.ro. Despre diferite feluri de tăcere Cu toate că ar putea părea un paradox, putem spune că tăcerea are o eloguvență foarte diferită. Un poet a scris Tăcerea este spiritul proștilor și una din virtuțile celui înțelept. Cu toată exprimarea lor paradoxală, aceste două versuri reliefează minunat diferitele aspecte ale acestei arte care pare atât de ușoară, dar în realitate este atât de dificilă. Spunând că tăcerea este spiritul proștilor, poetul a vrut să înțeleagă că cel care nu vorbește evită în acest fel să zică prostii, iar proștii, fiind mai inclinați decât alții la asta, dau astfel dovadă de spirit tăcând. Mai mult decât atât, ei lasă astfel și poarta deschisă iluziei. Nu se expun la critici și nu obosesc pe cei din mijlocul cărora se află printr-o vorbărie fără rost. Ar trebui așadar să fim recunoscători celor proști pentru muțenia lor. Față de această apreciere am avea o rezervă. Prostul care tace din pricină că este conștient de prostia lui... Nu e nici atât de prost cât se crede, pentru că recunoașterea propriei inferiorități este mai curând o dovadă de bun simț. Cel care păstrează tăcerea din cauza că își cunoaște lipsa de erudiție sau incompetența în problema care se dezbate în fața lui, face prin asta un pas spre dobândirea științei care constă în a ști să taci. Cât despre al doilea vers, care elogiază înțelepciunea tăcerii, în cursul lucrării de față vom avea prilejul de a-i dovedi adevărul. Da, tăcerea este o virtute. Dacă nu ne-am teme că vom fi acuzați de exagerare, am zice că tăcerea e chiar mai mult decât o virtute. E o putere. Această putere se manifestă în multe și diferite feluri și exprimă o mulțime de sentimente foarte diferite. Uneori tăcerea este dezaprobatoare și adesea aprobatoare. Izvorăște din circumspecție. E o dovadă de respect, mai este și mărturia unei admirații atât de adânci încât aceasta se teme să nu se micșoreze rostindu-se. Tăcerea dezaprobatoare poate să îmbrace mai multe forme. Forma indulgenței, forma severității, forma ostilității. Există prilejuri de a-ți da o părere asupra operei sau faptelor cuiva. Un sentiment prea nobil nu te lasă să vorbești. Acest sentiment izvorăște uneori din teama de a nu răni sau jigni. Sau nu dorim să vorbim împotriva convingerilor noastre aducând niște laude poate nemeritate. Contrazicând pe detractori, ne mai temem să nu dăm naștere unei declarații formale, al cărei efect n-ar putea fi decât dăunător celui pe care am dorit să-l Acest efect se produce adesea în caz de polemică, și este cu mult mai înțelept să pui capăt unor reflexii care ar amenința să devină supărătoare și care ar fi dificil de combătut, fără să-ți pui sinceritatea în joc, adică fără să strădești convingerile. Adevărata indulgență constă mai mult în tăcere decât într-o apărare stângace, al cărei rezultat de cele mai multe ori este acela de a face să declanșeze atacuri mult mai numeroase și mai dure. Tăcerea mai este dictată adesea și de o rațiune care nu e cu totul lipsită de egoism. Teama de a nu-ți face dușmani îi face să tacă pe mulți oameni, deși aceștia nu duc lipsă de subiecte de discuție. Trebuie să blamăm oare întotdeauna o asemenea atitudine și să facem o imputare celor care o adoptă? Nu credem, pentru că tăcerea, dacă nu e întotdeauna generoasă, numai rar poate aduce vreun neajuns celui pus în discuție. În schimb, este adesea foarte nepotrivit să-ți arăți, când nu trebuie, felul de a vedea și gândi. Sunt păreri care, expuse în anumite medii și în fața unor anumiți oameni, pot dăuna mult celui care nu știe să le păstreze în sine, închizându-se într-o muțenie prudentă. A ști să taci de multe ori înseamnă a te scuti de disgrația unui personaj a cărui influență este mare sau ați pune conștiința la adăpost, ferindu-te de laude mincinoase. Ați păstrat demnitatea, precum și posibilitatea de a te clarifica în problema abordată, nefăcând însă compromisuri. Am arătat că tăcerea dezaprobatoare este uneori o dovadă de severitate sau de asprime. În asemenea cazuri, severitatea se îmbină totdeauna cu un sentiment de bunătate, care ne îndeamnă, să nu dăm la iveală niște observații puțin măgulitoare pe care le avem în minte. Cu toate acestea, faptul de a nu aproba pe față implică unele rezerve pe care spiritele delicate desigur nu întârzie să le observe. Spiritele delicate vor păstra deci recunoștință celui care știe să tacă pentru a nu le aduce vreo jignire. Tăcerea dezaprobatoare poate indica și ostilitate. În acest caz, ea este limita care desparte contrazicerea de critică. Cei care se tem să-și angajeze răspunderea, dar care cu toate acestea, fiindu-le frică să nu-și creeze dușmănii, au recurs adesea la sprijinul acestei tăceri. Nu poți imputa cuiva că tace în cursul unei discuții în care sunt implicate interese opuse. Se poate întâmpla ca cineva să nu considere potrivit să-și ciocnească părerile cu ale altora. Și să-i pară a fi un compromis a vorbi împotriva convingerilor sale și de a aproba niște idei cu care demnitatea sau simțul său practic nu sunt de acord. Și atunci tace. Își dă însă prea bine seama că atitudinea sa va fi apreciată cum se cuvine. Fiecare va vedea aici o reticență și o dorință de a nu se amesteca în dispută. Tăcerea este câteodată aprobatoare. În multe cazuri, ea arată o certitudine care scutește de dovezi mai evidente. Altădată, demonstrează dorința de a fi agreabil, fără să mai ai nevoie de cuvinte pentru a-ți arăta simpatia. Ceea ce este și o dovadă de circumspecție. Există fapte asupra cărora e mai nimerit să lăsăm să cadă tăcerea. Bineînțeles, nu ne referim la fapte pe care am dorit să le ascundem, fiindcă ar fi inavoabile sau blamabile. Ne gândim numai la slăbiciuni care nu lezează cu nimic reputația sau cinstea cuiva, dar care totuși nu sunt de natură să măgulească pe cei care le-au săvârșit. Mai există mici jigniri în amorul propriu a căror amintirea este cu totul chinuitoare. Cei care știu să tacă se feresc să vorbească despre asemenea lucruri. Trecându-le sub tăcere, ei pot face să se creadă că ignoră respectivele întâmplări jignitoare iar dacă s-ar bănui că de fapt ei sunt preveniți, cei lezați în amorul propriu le-ar fi cu atât mai recunoscători. În arta de a tăcea, circumspecția joacă un rol foarte important. Circumspecția creează în jurul celui ce o cultivă o atmosferă de bunăvoință care, mai devreme sau mai târziu, le va fi de folos. Tăcerea mai e și o dovadă de respect. A ști să taci nu înseamnă numai să te ferești, să vorbești. Mai înseamnă și să știi să asculți. Cei tineri trebuie îndemna să învețe arta de a asculta. Prea puțin o cunosc și, și mai puțin autăria să o pun în practică, adică să se slujească de o asemenea artă. Câți oameni nu și-au făcut dușman pentru că n-au știut să-și înfrâneze o observație a cărei urmare a stricat tot efectul unui discurs pregătit și a întrerupt dezvoltarea. Pentru ascultători sunt mai multe chipuri de a tăcea unul constant păstrarea unei tăceri totale. Acest mod de a tăcea place cu siguranță cel mai mult vorbitorului, care nu întârzie să-și arate simpatia față de cei care știu să-i asculte spusele cu luarea minte. Vorbitorul prețuiește foarte mult pe cei care se feresc să-i întrerupă cursivitatea discursului și să facă să-i devieze o perorare pe care se bizuia. Vorbitorului plac mult ascultătorii muți, ale căror observații n-ar putea fi pe măsura celor cu care își pigmentează expunerea. Se găsește totuși un soi de ascultători pe care vorbitorul e și mai încântat să-i aibă parteneri. Cei care, știind să tacă, nu stau cu toate acestea muți. Ne gândim la cei spirituali sau poznași care, cu un cuvânt, cu o exclamație, chiar cu un gest, știu să sporească valoarea unui discurs, în modul acesta dau celui care vorbește iluzia unei convorbiri în fața celor cu totul muți, vorbitorul se teme că discursul lui ar putea să aibă aerul unei conferințe. Pe când cu ceilalți are impresia unei convorbiri în care firește, el este acela care strălucește. Interesul se trezește cu o exclamație, se înviorează cu o întrebare pusă cu îndemânare și se complică prin semne de atenție, dovedite printr-un cuvânt aparent scăpat fără voie. De aceea, cei care știu să tac în felul acesta sunt siguri de favoarea pe care o vor obține prin respectoasa lor semi-tăcere. Cu toată contrazicerea care ar părea că se naște din fraza din urmă, noi vom stărui totuși să numim la fel acest mod de a tăcea. Cei pe care îi arătăm ca știință tacă și care vorbesc precum am arătat, merită cu adevărat asemenea denumire. Este mai greu să taci după ce ai rostit un cuvânt sau două pline de profunzime decât să păstrezi o tăcere totală. Să nu vorbești decât atât cât vrei și când consider necesar să te oprești, aceasta este adevărata știința tăcerii care trebuie observată și cultivată. A întreține o conversație cu minimum de cuvinte, menite numai a face să strălucească oratorul căruia doresc să-i arăți respect și simpatie, aceasta este opera unor oameni abili, principali, al căror spirit consimte să se instruiască cu plăcere. Destul de apropiată de tăcerea respectoasă, dar despărțită de o linie de demarcație, se află tăcerea care izvorăște din admirație. Un poet francez spunea, numai tăcerea e mare, întreg restul e o minciună. Cine n-a suferit de acea săcăială specială de care dau dovadă cei proști atunci când în fața unor lucruri importante se cred dator să le comenteze cu banalități? Cine n-a condamnat pe inoportunul care în fața unei priveliști grandioase își arată admirația prin cuvinte sărăcăcioase? Este adevărat că unii se amestecă, tot așa, să rostească în cazuri asemănătoare fraze umflate, a căror sterilitate este o jignire adusă frumuseții ce ni se dezvăluie. Admirația adevărată este mută. A ști să admire aproape întotdeauna înseamnă să taci. Pentru a nu diminua prin cuvinte intensitatea emoției pe care niște lucruri frumoase ne-au făcut să o simțim, nu e altă modalitate decât să știi să taci în acel moment. Trecând momentul când emoția simțită va aparține deja trecutului, vom avea tot timpul să o reînviem, căutând să o fixăm prin cuvinte care să-i reprezinte imaginea. Trebuie să remarcăm de alminter că cei mai buni traducători ai unor emoții puternice sunt cei care în fața primelor manifestări au rămas fără grai. Impresiile păstrate în sine rămân nealterate de orice deformare. Când știi să taci, știi mult mai bine când vine vremea să reînvii orice aducere a minte prin plasticitatea unor cuvinte.